Книга Числа, розділ двадцять восьмий і промовив Господь до Мойсея: Повели синам Ізраїля і скажи їм: пильнуйте, аби належні мені приносини, хліб мій для вогнених жертв наприємний для мене запах. «Було приношено мені в означений час». Скажеш їм, «Ось яку вогнену жертву маєте приносити Господові!» «Двоє ягнят однолітніх без вади щодня, як повсякчасне всипалення. Одне ягня принесеш у жертву вранці, а друге – надвечір. А як офіру – Одну десятину ефи петльованої муки, перемішаної з чверткою найліпшої олії. Це повсякчасне всепалення, що було принесене на Синайгорі на приємний запах, як вогнена жертва Господові. А як возливання? Чверть гіну вина на одне ягня. У святині мусиш приносити возливання Господові з щирого вина. Друге ж ягня принесеш у жертву надвечір, так само офіру і возливання, як уранці, Принесеш йому як вогнену жертву на приємний господові запах. А суботнього дня двоє ягнят однолітків, без вади, і як офіру дві десятини петльованої муки, перемішаної з олією, та возливання до того. Це всипалення в суботу, що суботи, окрім повсякчасного всипалення та возливання до нього. Щоразу, коли настане у вас Новий Місяць, приноситимете на всипалення Господові двох бичків, одного барана, семеро ягнят однолітків без вади. А до кожного бичка три десятини петльованої муки – перемішаної з олією, як офіру. Для барана ж – дві десятини петльованої муки, перемішаної з олією, як офіру. І для кожного ягняти – по десятині петльованої муки, перемішаної з олією, як офіру, на всипалення, на приємний запах, як вогнену жертву Господові. Возливанням же до них будуть – Півгіна до одного бичка, третина гіна до барана і чверть гіна до кожного ягняти це місячне всипалення, кожного нового місяця по всі місяці року. Приносьте також господові одного козла в жертву за гріх, окрім повсякчасного всипалення, з возливанням до нього. Першого місяця 14-го дня місяця Пасха Господові, а 15 -го дня того місяця теж свято, сім день опрісники треба їсти. Першого дня будуть святі збори, ніякої важкої роботи не робитимете. Принесете вогнену жертву всипалення Господові, двох бичків, одного барана та семеро ягнят однолітків. Щоб були вони у вас без вади, а як офіру до них – петльованої муки, перемішаної з олією, три десятини ефи на одного бичка та дві десятини на барана. По десятині принесете на кожне з сімох ягнят, і одного козла в жертву за гріх, щоб справити за вас покуту. Ви принесете це, крім вранішнього всепалення, всепалення повсякчасного. Щодня приноситимете так само, протягом сімох днів, хліб вогненої жертви на приємний господові запах, окрім всепалення, що приноситься щодня та возливання до нього. А сьомого дня будуть у вас святі збори. Ніякої важкої роботи не робитимете. У день первоплодів, коли принесете Господові нову офіру на Свято Седмиць, будуть у вас святі збори. Ніякої важкої роботи не виконуватимете. Принесете всипалення на приємний Господові запах. Двох бачків, одного барана, семеро ягнят однолітків а як офіру до них – петльованої муки, перемішаної з олією. Три десятини ефи на одного бичка, дві десятини на барана, по десятині на кожне з сімох ягнят. А й одного козла, щоб справити за вас покуту. Крім щоденного всипалення та офір, принесете ці жертви і возливання до них усе без вади.